тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае никво не да е сират и сам, а моретата не задоволене, дори на голям. Растем и пак ще растем, заедно с теб. Приятел, с теб съм днес и утре и до край, въпрос на мъжка чест, не на игра. Те чест, всичко ти времето няма бряг и ни пече, няма так. И тъй, всяко момче, Всяко смисъл, бъдеш смисъл, поет или моряк. А морякът ниска да е капитан, свет капитан. Капитанът ниска да е в по нея Расте и бачте расте. Но заедно с теб приятно се днес и упрях и до край. Въпрос на мушка, чест, нена игра. Годината сезони 4 си има и те се сменят вред определен, но в пролет, в лято, в есен, в зима, пред микрофона е Асен. Да, скъпи приятели, аз съм. Бате Асен. Всеки месец по радиото разговарям с вас. Отговарям на писма, пея, разрешавам семейни и служебни проблеми. Близам във връзка с други цивилизации. Дори веднъж успя да убедя жена си, че от мен по-добър няма. Пък и къде ли не съм се явявал? По телевизията, в киното, в театъра и на естрадата. И всички казват, че съм много симпатичен. Дори някой твърдят, че съм сладък. Какво да се прави и всичко търпя. Ето сега съм в Балкан, тони и записвам тази грамофонна плоча. И това, че записвам е хубаво. Само малко ме притеснява, че после вие можете да ме накарате да пея и да приказвам, когато се поискате. Може так му да съм легнал да спя. И вие да ме повикате, но за мен е важно вие да се чувствате удобно. Ще пея за вас, само за вас, мои далечни, познати и непознати приятели. Страшно е на този свят Да си без приятел. четири очи света По-добре се гледа. И е двойна радостта Вбитка и победа в дни на болка или скръп, нищо страшно няма щом с приятеля на гръб носите ги двама, В дни на болка или скръб, нищо страшно няма. Щом с приятеля на гръб носите и двама, Ако е в немилост, сам и изоставен, Няма ли да влезеш в бой, даже не неравен, Няма ли да отречеш титли и успехи, Няма ли да му дадеш своите успехи, Че макар да си богат и прочут знатен, страшно. Да си без безприятел, че макар да си гад и почути знатен. Ах, страшно на този свят, да си безприятел. Понякога ми задават много трудни въпроси. Например, как може да познаем кой е най-добрият ни приятел? И още преди да се замисля, мисполетя неизменното чувство на тревога, страхът. Дали съм прав със своите отговори? Дали по този начин няма да загубя някой от многобройните и верни приятели, които имам по всички краища на родината? А от такива приятели има нужда? Практиката го е доказала. Как ще ми поправят бързо колата, телевизора или зъба, ако не ми помогне някой добър приятел? А ако прахосвам държавни средства или да кажем убия сърна в забранено време, кой ще ми протегне ръка и ще ме отърве? Разбира се, добрият приятел. Народът сполучливо е казал, приятел в нужда се познава. А с растежа на нашето благосостояние, расте и броят на нашите необходими приятели. Да кажем, получите висока длъжност в системата на търговията, туризма, общественото хранене или пък висшето образование. Тогава ще разберете колко неподозирано много верни приятели сте имали. Приятели, които ще ви звънят по всяко време на дения и ноща, за да ви питат как сте и имате ли нужда от нещо. А в службата две секретарки ще трябва да ви пазат от тези верни приятели. Но какво да правят тогава тези, които нямат толкова много приятели? Да хвърчат? Да. Но никога да не забравят, че не всичко, което хвърчи, се яде. Те не идат от космоса, те родени са тук, но сърцата им просто са по-кристални от звуки, виж, ето ги, литва над балкони с пране, над кълта, над сгорията в двора и добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. А ни бутаме някакси, и жени ни влекат, А ни пием коняка си в битов някакъв кът, И говорим за глупости, важно вирейки нос, Или с израз на мъдра умора, И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на кварчащите хора. И е верно, че те не са от реалния свят, Не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли, Щом ги видим да литват в простора, Да не би да ни спомнят, че и ние сме били От рода на хвърчащите хора. Веднъж ме попитаха, Батя Асене, какво е мираж? Разтворих учебника и прочетох. Миражът се дължи на особеното свойство на светлинните лъчи да изменят своя коефициент на пречупване различните по температура слоеве на атмосферата. Често измъчените от жажда пътници в пустинята виждат ясно пред себе си кристално езеро вода. Ови това е мираж. Миражи у нас няма, но не ми казаха, че един наш талантлив физик е успял да създаде родни български миражи. Според автора, това е крачка напред в развитието на квантовата физика. Изкуствените миражи, казва той, могат да се използват във всички области на нашия живот. Затова, приятели, ако ви се стори, че бюрокрацията е изчезнала, не вярвайте на очите си, това е мираж. Дори нещо по-просто, ако видите някъде в търговията, услугите или транспорта усмихнати и вежливи хора... Отново не вярвайте на очите си, това е миражът, създаден от нашия физик. А сега, ако чуете песен за звездите, вярвайте на очите си, тя не е мираж. Светят звездите, високо над нас. Светят звездите в профил вас, Гледаш с завист и цъкаш с език. Питаш се как ли се става велик. да бъдат звездите да да падат звезди от но от небето не Светят звездите и мамет зовът, Тъй е далечен и млечният път. Щом ти се иска да бъдеш звезда, почвай да светиш, оставяй следа. Могат да бъдат звездите джучета, Могат да бъдат звездите гиганти, Може да падат звезди от небето, Но от небето не падат талати. Е, драги приятели, получавам много писма и непрекъснато се мъча да бъда лаконичен, за да спазя правилото, формулирано от полският афористик Станислав Ежилец, да говорим стегнато, за да завършим изречението си през този век. Ето защо не ми се сърдете, че понякога давам кратки отговори. Ето, например, двама студенти ме питаха, драги Асенев, любени сме в две значки, как да ги различаваме? Отговорих им, че ако сърцата не могат да им посочат, коя точно е тяхната избранница, то могат да различават двете близначки единствено по заплатите. Мъжът ми много пие какво да правя, ме попита една слушателка. Отговорихи, за употреба на алкохол зад волана, хат лишава нарушителите за известно време от шофьорски права. Постъпете и вие така. Лишете за известен период мъжа си от съпружеските му права. А на мои разтревожени приятели, които бяха получили апартамент, но малък, отговорих: Мало квадратният ви апартамент ще изглежда по-голям, ако държите всички врати и прозорци отворени. И въобще, мили приятели, Шекспир беше казал: животът е сцена. А аз ще го редактирам така. Животът е панаир, ама голям панаир. Най-случайно както стават най-приятните неща, панаира засиява обещава ни света. Той е свят, който може би струва Едно алено сладко петле Една свирка, която надуваш, надуваш, надуваш, надуваш, надуваш И случайно купуваш, купуваш цяло щастие само за леп какво ли не правят стотинките ситни, Човек неочаквано може да литне някъде, в някакви странни пространства, Да гледа, да скита, да чувства, да странства, едно, але на сладко петле на своите случайни криле. Най-случайни, както ста, най-приятните неща Панаира засиява и ни връща цял света И ни връща цял света Да, скъпи приятели, как неусетно върви времето. От началото на нашата среща изминаха близо 20 минути. На вас ви е лесно, седите си и слушате, а питате ли ме мен? през цялото време се въртя и в същото време говоря или пея. И то не само това, ми говоря умно и пее хубаво. Какво мислите, че ми се е завъртяла главата от тия 33 оборота? Нищо подобно. При мен в центъра на всичко стои сърцето. А то винаги е било на мястото си, пълно с добри чувства и доброжелателство към вас, мои приятели. Когато изглежда, че няма надежда, че всичко е свършено вече, не дей се смущава, не дей се прощава, не дей се предава, човече. Кажи, не ми пук, от аз не сплука, аз мога, аз вярвам, аз зная, че въпреки факта, това е антракта, това е антракта не края, от огън. Пърлен, от всички захвърлен, затворен в най-тъмната стая Не дей се спотайва, не дей се отчаива Кажи си, това не е края Кажи, не ми пука, от аз не сполукам Аз мога, аз вярвам, аз зная Зная, че въпреки факта Това е антракта, това е антракта на края